Continuem a la sintonia de Ràdio Palafrugell, 107.8 FM i radiopalafrugell.at i a continuació doncs, parlarem amb el sotinspector de la policia local de Palafrugell, en, eh, Andreu Verdugo. Bon dia, Andreu. Hola, bon dia. Doncs moltes gràcies per estar de nou aquí amb nosaltres als estudis de, de la ràdio per avui doncs, posar la mirada en aquesta rebella de Sant Joan podríem dir que tenim com dos focs oberts no? un el que serien els focs petards i un altre doncs, eh, la festa que, que s'acompanya i que a vegades ens doncs, va associar a l'alcohol i per tant doncs, també s'ha de, de tenir en compte això, no? Sí. Doncs com sempre sabem, bueno, amb l'arribada de l'estiu, sobretot a les nostres poblacions, doncs, venen aquelles celebracions de festes populars i tradicionals com són la, també les rebelles mm -hmm. i tothom, doncs, bueno, amb l'increment, sobretot en aquesta rebella de Sant Joan, de, del que és l'ús de material pirotècnic sí. i sobretot en cessa de, de fogueres autoritzades, doncs sí que és veritat que s'ha de diguéssim, seguir uns certs criteris, uns certs consells de seguretat per fer que aquesta revetlla doncs, transcorri amb la màxima seguretat cap a les persones i també, tot s'ha de dir, perquè és un dia de molta celebració mm -hmm. a nivell de festa també en seguretat al trànsit. Aquí, sobretot, doncs, estem apel·lant a la responsabilitat de cadascú, no? de, doncs, que sigui conscient doncs, dels perills que pot comportar doncs, una foguera, per molt controlada que sigui, doncs, que no, no es pot fer el, el burro, no? en, en aquest sentit. Bé, a veure, les fogueres primer queden de tenir una autorització per part de l'Ajuntament, i jo crec que s'hauria de fer tres distincions en tot el que és la rebella, sobretot, de, de Sant Joan. Mm -hmm. que Per començar, s'hauria de saber, sobretot, quines són les categories d'artifici de pirotècnia que es pot utilitzar eh, segons eh, estiguin destinades a certes edats. És uh -huh. a dir, en tenim una categoria 1, eh, que és l'edat mínima d'ús, fins a majors fins de, 14, de 12 anys, perdó, és una perillositat molt baixa,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 un ventall de productes, que són les traques valencianes, els borratxos, els trons d'avís i coses mm. d'aquestes, que aquí sí que és on fem sempre moltes... Eh, es ment, diguéssim, de, de tenir molta cura perquè mm. es produeixen accidents molt greus de nens que manipulen un tipus de pirotècnia no adequada a la seva edat i que pot comportar un risc, un perill, i a vegades uns accidents que després eh, són importantíssims, estem parlant de, de fins i tot en, en mainada que ha perdut, fins i tot dits mm. de la mà i, i cremades importantíssimes, i aquí és on sí que hem de focalitzar l'avís, sobretot de la ciutadania, a l'hora d'anar a comprar els petars i els coets per als seus fills, que sobretot facin cas a les recomanacions de l'ús segons la categoria i l'edat de, de cada producte. Uh -huh. En aquest sentit, des de la policia local eh, us... Eh... Treballeu en, doncs, en controlar, podem dir, una miqueta aquestes parades ambulants que hi ha eh, de, de petards, que ara se'n veuen moltes no? durant aquesta època, doncs, perquè la venda doncs, sigui autoritzada si, si són petards d'aquesta eh, categoria 3, que no es venguin a menors? Vosaltres podeu controlar això? Bé, de fet, les, les competències exclusives de la teleguàrdia civil. Nosaltres, com a policia local, el que fem és, eh, quan es fan les demandes d'ubicació de les casetes de venda de peructècnia, el que mirem és que ha recollit reculli doncs, tot el, el que demana la, la normativa eh, en l'espai on es poden col·locar i on es pot vendre aquest tipus de de, de producte. Uh -huh. Però el control exhaustiu està més eh, per part de la Guàrdia Civil, que és la que fa després, envers la informació que els arriba des de sí. l'Ajuntament amb l'informe corresponent de la policia local, són els que in inspeccionen eh, aquestes casetes en concret. De fet, el que ha de controlar a qui ven el producte, és el mateix menador. Uh -huh. eh? Aquí el que passa que després es dona la picaresca, diguem-ho d'aquesta manera, de, bueno, eh, pares, tutors, germans, amics que tenen certes edats, doncs a vegades, eh, doncs perquè pensem que quan es va comprar petars, depenent de l'edat, no t'ho venen, depèn de la categoria si no mostres el DNI, eh? ah. s'ha de mostrar el DNI, si no, no t'ho venen. Doncs clar, aquí és apel·lar a la responsabilitat de venedor, però també dels de pares, mares, amics, germans, que van a comprar i després els faciliten, els menors, que, com he dit abans, aquesta manipulació pot comportar un risc important cap a ells i cap a la seva seguretat. Doncs, eh, com hem dit a l'inici, apel·lem doncs, a, a la consciència la responsabilitat de, sobretot sota doncs, els adults que no, eh, doncs, que no deixin a la base de, de, de, de la mainada o de, de, de, dels adolescents doncs, segons quin tipus de pirotècnica els hi pugui doncs, eh, doncs, al final doncs, que no, no siguin adequats a la seva edat. No? que és, és això el que estem intentant doncs, conscienciar. Sí. De fet, hi ha bueno, un seguit de consells sobretot en el tema de, del que és la manipulació per exemple dels petards, mm -hmm. que és el que he dit, no ens hem d'assegurar que al comprar el producte pirotècnic estigu homologat i que sigui en un establiment autoritzat. Ja? Sobretot també no guardar els petars a les butxaques mm -hmm. eh? per el perill que comporta. Llegir les instruccions de cada article, eh? que això és important també. També una part important és sobretot a l'hora d'encendre aquests petars. S'ha de tenir molt en compte no subjectar els petars amb les mans, pel que he dit abans, els accidents que després mm -hmm. tenen conseqüències molt greus sobretot també no apropar els petards eh, ni a la cara ni al cos utilitzar sobretot els mitjans més segurs per poder encendre aquest material eh, consumir els metges i similars no? mm -hmm. per poder encendre'ls encendre'ls sempre a la metge per l'extrem perquè, no, perquè ens doni temps en retirar-nos eh, que, que que hi hagi aquesta seguretat que no s'encengui per la meitat o quasi al final eh, i ens esclati a sobre sí. També, si no se'n sent bé un petard, doncs, sobretot, no es toqui. Es toqui fins al cap de mitja hora o fins i tot remullar-lo, perquè mai sabem o si sigui, al final acabarà esclatant. I, sobretot, també no llençar petards contra ningú. És a dir, no llençar per, eh, petard cap, cap a una altra persona que estigui allà a la vora. S'ha de tenir també unes certes mesures de seguretat, sobretot de no llençar els coets, sobretot a les proximitats de 500 metres de zones boscoses o en aglomeracions de persona. Sabem que estem en un període de sequera important i sí. ens doncs, ha d'aquest tipus de coets, sobretot bengales i d'aquestes que s'enlairen doncs, a 600 metres d'una zona boscosa, doncs pot acabar en un incendi greu i també s'ha de tenir molt, molt, molt en compte. També a llocs on es facin doncs, les revelles, sobretot a la gent cal recomanar que reculli la roba estesa i els tendalls i que tanquin les portes i finestres mm -hmm. perquè a vegades són punts on pot entrar algun coet de no encendre petards dins de les cases de perill també d'incendi i d'accidents que puguin produir de cremades o, o d'altres tipus sobretot també no manipular els petards des de les balconades ni finestres <coughs> Una de les coses també importants que hem de tenir en compte, sobretot aquí a Palafrugell, doncs, no llençar petars on tenim les embarcacions varades a les platges. Estem parlant de Calella, estem parlant de França, estem parlant de Tamariu. Sí. Sabem que hi ha unes zones determinades on en tenim embarcacions que estan allà, doncs, eh, s'ha de tenir molta cura de, de que cap coet ni cap tard es llenci sobre eh, aquestes embarcacions perquè qualsevol pot ser que tingui doncs, un dipòsic mm -hmm. que només que amb una guspira pugui encendre l'embarcació i provocar també un accident greu. Són les mesures que crec que s'han de tenir molt, molt en compte i molt presentes. Eh? per gaudir d'una rebella sí. segura i poder gaudir-la de veritat. Al final estem doncs, fent aquesta conversa doncs, per, per uh, donar-vos aquests consells i per tal doncs, que uh, puguem gaudir al màxim d'una rebella de Sant Joan. Uh, des de la policia local, uh, una nit com l'és la del 23 de, de juny, rebeu més avisos dels habituals uh, en aquest sentit de possibles cremades, d'incidents, petits incidents? Per son, no tenim assistències importants, diguéssim, el que sí que és cert que és un servei que es reforça, mm -hmm. perquè el servei de la nit de Sant Joan es reforça per pel que hem parlat, sí. ja no només pel tema de fogueres o, o de batàs i guers, sinó també pel tema de la seguretat de l'alcohol en la conducció. I la veritat és que estem doncs, controlant zones de, de perill, zones de on poden provocar algun tipus d'accident, com hem parlat, embarcacions, mm. zones de boscos i, i de més, però la veritat no és que tinguem unes queixes, alguna bratolada, alguna sí. vegada sí que s'ha donat, perquè la veïnada és el que diem, mm. eh? aquell que fot el petard dins d'una bústia, o aquell que rebenta la bústia, o aquell que té el costum de fotre'l dins d'una ampolla de vidre amb el perill que comporta, que quan esclata poden sortir... Si sí, sí. disparades, trossos de vidre, com com si fos metralla, avui dica. i aquestes coses sí que són coses que vigilen molt i però per això no, no en tenim moltes queixes doncs, de la nit de Sant Joan. Toquem fusta, toquem ferro, sí. toquem tot el que s'hagi de tocar perquè per sí. aquest any no ens tampoc tingueu excessiva feina. Uh, hem tocat un dels temes, doncs aquest associat a la pirotècnica, a la pirotècnia, però també tu has uh, introduït un tema, no? el de l'alcohol. També feu reforços i insistiu, no? En, uh, fareu una intensificació, podíem dir, d'aquests controls d'alcoholèmia durant aquesta, aquesta rebella. Sí, en la... ara ens trobem a la campanya de, de la rebella de Sant Joan, és una campanya d'alcohol i droga que està coordinada des del Departament d'Interior també amb el Servei de Trànsit de Mossos d'Esquadra en la qual doncs, es fan controls preventius d'alcoholèmia i, i de droga efectes de minbar i disminuir qualsevol eh, fet que, que sigui conduir sota els efectes d'aquests productes i pugui originar doncs, accidents greus es fa un reforç i el que intentem sempre és sobretot conscienciar a la ciutadania de que l'oci es pot gaudir però que s'ha de tenir molt, molta cura a l'hora de conduir mm -hmm. hem d'evitar i ser molt prudents de dir conducció zero amb alcohol i drogues zero perquè d'aquesta manera tal com he dit, doncs podrem gaudir d'una rebella segura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 que gent que no estan en condicions, doncs que no entri a circular i sobretot en vies on un accident podria tenir unes conseqüències, eh, diguéssim, molt lamentables. Parleu de controls preventius, és que us situeu doncs, en, en certes vies específiques per, per intentar evitar doncs, això, que, que les persones puguin doncs, eh, fer circular gaires metres amb el cotxe, eh, és, és això o... A veure, la... quan, quan es fan controls preventius, han de, de pensar que els controls són aleatoris. Mm -hmm. Són aleatoris perquè perquè si tothom sap on ens col·loquem i Clar. el que fem, doncs no passaran. Sí, sí. <laughs> això està claríssim, no? Però sí que sempre eh, el que s'intenta quan es fan els controls preventius és que ningú vagi a les vies principals de circulació <coughs> on hi ha més afluència de trànsit mm -hmm. eh, amb el risc que, que això comporta. Però això no treu de que també ho fem a l'interior de la nostra població, eh, com a mesura també cautelar i perquè tothom vegi que estem i que, com he dit, no només perquè ara sigui la, la revella de Sant Joan, sinó que sempre eh, hem de tenir la garantia i la seguretat de que alcohol drogues i conducció no poden anar barrejades doncs eh, esperem que tothom que ens escolti doncs, eh, si encara dubtava de, de, de fer alguna cosa doncs, eh, que, no, no, que no sigui el tot, perill, que, no sigui el tot eh, doncs, que sigui perillosa al final que pugui comportar un perill per ell mateixa i també per altres persones doncs que acabi de, de fer el clic i, i, i faci el canvi i amb aquesta conversa que hem mantingut amb el sotinspector de la policia local de Palafrugell, Andreu Verdugo, doncs, tocant el tema de la pirotècnia i també de l'alcohol, doncs, ens acomidem. Moltes gràcies. Moltes gràcies i que hi hagi una molt bona rebella i amb la màxima seguretat. Gràcies.